citizens of gotham you're listening to the number 1 dc comics podcast in sweden dc casten hey yo här kommer Kära, där vi pratar om serie från DC idag är det dags för 50 avsnittet av Dagsnyheterna där vi pratar om vad som är nytt i DC. Jag heter Andreas och som vanligt är ju du med Jönsson. Hej på dig. Ja men tjena och eh, Gotham Metropolis, Gotham Metropolis. Det är så här Stockholm mottagare som eh, de börjar med i när radionheterna för. Ja, och, ja, det är för alla våra lyssnare <laughs> över 60. <laughs> ja. Ja, eh äh, stort rapport till med dig. Ja ja ja ja. Alltså solen skiner, gissa jag. Jag är ju inomhus och läser serietidningar så att jag vet inte. Och det det det är fint med dig eller? Jo, ja, men jag mår bra ju. Har du läst något? Det ses sen sist. Eh, äh, inte jättemycket. Jag jag har ju läst lite av det. Vi kommer att snacka om det i senare avsnitt, men det vill jag inte spoilat. Men men för ett gäng avsnitt sen så pratade vi om att George Perez har liksom gått i pension så rota jag fram en, en hans sista Wonder Woman historia eh som han tecknade och, och Gail Simone eh, skrev. Eh den var riktigt bra. Den var ju någon sån eh, jubileumsnummer från eh, var 10 år sen eller någonting där stilen. Det var det var riktigt bra. Det var inget kanske inget speciellt i nyskapande, men det var sån här härlig eh, träffa gamla karaktärer och, och så här och välskrivet av Gail Simone och vältecknat av George Perez rätt. Och du har du läst något något skönt DC sen sist? Nej, ah, inte så mycket heller. Jag lite lite Golden Age Batman serie. Har jag hette på läste har läst det. Jag läste på annat för sig om Scarecrow är med eh ett nummer vad det, vad det nu kunde ha varit. De någon gång på 40-talet i alla fall. Ja, han är rätt tidig va. Ja, en av de tidiga efter Joker men men men före de flesta andra. Eh ja, det var det var intressant. Han motiverades ju av att eh han jobbade som professor då eh och eh blev lite rätad för att han eh, han hade lite fula kläder av sina kollegor. Han hade ah, kanske asiga kläder, han Jonathan. <laughs> han heter Jonathan Crane heter han. Ja. Ja, ja. Ah, så det är ju för att han duschat på böcker för alla sina pengar istället för att tycka om att läsa så mycket böcker så då då, då då då då ger han sig in på brottets bana för att kunna köpa ännu mer böcker. <laughs> så det det får man ju vad gilla motivationen som som skurken hade kunnat ha för alltså. Och det det har liksom muterats till en psykopat som liksom för ut någonting av oss rädsla hos er. Ja. Mm, ja, <laughs> ja, men Nej, men eh, eh kul lite värre. Då då då då kör vi igång med lite nyheter eh och vi börjar eh, som vanligt med, med seriernas värd eh och utgivningarna av eh, serierna efter rebooten eller vad vi ska nu kalla det här efter Infinite Frontier. Det är det tuffare på som vanligt. Den här veckan väntar vi oss nästa nummer av eh, Crime Syndicate och eh, Suicide Squad eller Batman någon annat och så. Men eh, också en ny serie som lanseras den här veckan. Vi får Green Lantern nummer 1. Jag är osäker på exakt vilken Green Lantern den här serien ska ska följa framöver, men det, det ser ut som att det är John Stewart som är huvudpersonen i i nummer 1 i alla fall om vi ska gå på framsidan åtminstone. Så där där är ju en hel del green lantern att välja på nu för tiden. <laughs> så att eh... ja jäkligt alltså jag där är åtminstone ja jag kan det, det måste vara fem stycken olika ska green lantern som jag inte känner till alls som jag har sett på olika omslag och, och såna grejer. Ja, i samband med med rebirth eller eh, om det var nu 50000 så, så så var det ju två green lantern som delade på på på serietidningen, två nya då eh som eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad de heter jag tror jag Jessica Cruz och Simon Bass eller nåt sånt ja ja men Jessica Cruz är med i någon eh, i någon animerad film eh jag tyckte hon hade en intressant backstory det var liksom någonting om att hon blev överfallen men nåt sån där att hon så att en del av att liksom få tjäna ringen handlade om att faktiskt överkomma en riktig rädsla ja, hon hon kämpade jättemycket med det där i början av av dåna hon var ny minns jag eh precis. Men de de jag trodde bara så att de kunde inte använda sina ringar var för sig utan det var det var halvjorden som som för att halvjorden menar jag vi det det blev inte att kalla det blir, honom på halvjorden typ. Men han eh han han han gav dem en ring som de fick dela på på något sätt så att de var tvungna att vara ihop hela tiden för att kunna använda sina krafter och så bråka. De. Det var sen sen dess tror jag dock de har varit möjlighet att uh, använda sina ringar var för sig. Ja ja. Men uh, annars tänkte jag nämna en en miniserie som har uh, givit ut under DSS Black Label eh uh, uh, under en period nu och vars tredje nu om jag kom ut förra veckan eh den heter The Other History of the DC Universe. Eh jag har inte läst den men jag blev faktiskt väldigt sugen på att göra det här. Den är skriven av John Ridley och den ska visa DC:s historia från deras icke vita karaktärers perspektiv. Ah i ett post crisis universum då. Så i första numret ska man då få följa eh, Jefferson Pierce eh, Black Lightning alltså eh, under åren 1972 till 1995 95, tror jag det var. Ja. Eh Kragens år. <laughs> Kragens år precis. Har <laughs> ja, med den har fått goda recensioner och, och och den ska vara väldigt väldigt annorlunda från, från deras liksom vanliga superhjälte serier och tycker temat känns jätteintressant så jag ska försöka hänga med på den vid tillfälle tror jag. Så jag vill den den kommit ut ena veckan, kommit förra veckan men jag tycker det jag nämner den ändå för vi har inte vi har inte pratat om den och den är den är ändå så pass annorlunda verkade som så. Jag hoppas vi jag kan läsa och återkomma eh och mer informen den. Har har du hört något om den Jansson? Nej, jag kände inte till den alls men det nej. låter väldigt intressant. Eh jag börjar direkt i mitt huvud så här att att lista vad vilka karaktärer snackar vi då där det är där det är Fire i eh, JLI hon är latina tror jag och sen är det ju John Stewart och Cyborg och men sen var ja. det lite betare ja där måste ju. det är det är klurigt med så här karaktärer som Carter Hall och eh, typ Doctor Fate och så för att de de ska ju ha någon slags ursprung i. Jag i och för sig original Dr. Fate ska väl vara svensk ättling i och för sig, men Carter Hall ska ju vara egyptier. Men ja. han han han ser inte så, han ser inte så egyptisk ut. Nej, det får man säga. Men ja. Eh jag vet inte hur många nummer den här ska ge sig till, men men vi får se. Han kanske dyker upp. Det har varit väldigt jag tror inte det dock. Ehm Ja slutligen inom serietidningens nytt så du har kanske sett att det ser just nu har en tävling på på Twitter där läsarna får rösta på olika eh, pitchar till nya serier i något de kallar för eh, DC Universe Round Robin. <tryckligare> <tryckligare> Inget att <sett>, se det. <tryckligare> DC Universe Round Robin Rodeo abréde olika liksom pitchar som eh så här ja men eh vi skulle kunna göra en serie om den här karaktären som gör det här tokiga och sen får då liksom får man då rösta på twitter. Eh då vinnar pitchen kommer då att så skrivas och ritas eh och ges ut i höst. Ehm uh, och det kan vara så att när ni lyssnar på detta så, så är delar av tävlingen redan avgjord eh uh, så ni får gå in och titta på nätet så ser vilka som har gått vidare då men jag är lite osäker också på exakt hur tävlingen eh uh, kommer att avgöras så jag jag ska återkomma till till anledningen eh uh, strax. Jag tänkte ändå uh, ja prata lite om några av de här serie pitcharna. Ehm uh, men upplägget är då gjort så att de här olika pitcherna de möter varandra i i åttondelsfinaler och kvartfinaler och så vidare och då tills tills det finns en vinnare. Och då, då finns det då bland annat JLQ, uh, Justice League Queer, den favorittippen på förhand så där. Där är också en serie om Jesse Quick. Då finns en uh, Lobo Animal Team Up serie. Eh uh, sen så har vi serien som kallas för The Brave and the Bug Crisis on Infinite Ambush. Eh uh, så so, so. Ja. Så <laughs> finns det rösta på. Den kör vi vi kör på den. Kom ihåg när mm. att i om Instagram Instagram inlägget om Amberbug för medan 52 likes då blir det ett specialavsnitt <laughs> Amberbug. Det är ingen tidsgräns på det. Ja, man man skulle kunna tro det, men ja. nej. Nej. Ja. Alltså innan du blir för all, exalterad här vad Amberbug så så att den ligger ganska mycket under äh, i en i ombröstning just nu i i matchen mot äh, nån satana serie. Alex namn läser jag nu hellre Satanar nog <laughs> faktiskt. Eh, uh, finns också en pitch som handlar om eh uh, den hette Robin 17. Eh, uh, där alla Batmans sidekicks genom åren uh, träffas på något sätt och gör någonting. Eh, uh, men ja, det det ska bli spännande att se uh, vilken som vinner. Då då har antagligen inte varit inne och röstat då igen sånt. Nej, alltså jag, jag jag jag tycker inte om Twitter va. Så jag är ju bara här kort för att lägga ut vår egna tweets så kanske då om det något dyker upp längst upp i feeden retweetar det. Jag vad gör man man man liksom scrollar ner i feeden på Twitter så blir man liksom mer och mer sämre och sämre så jag jag, jag försöker liksom <laughs> låta bli med det. Ja. Ja men det är också svårt tycker jag att rösta på något på, på såna här grejer för man vi man vet inte vem som kommer att skriva eller teckna den heller. Det det kan ju vara det kan vara så här å oh, ärbuschpark det vill jag inte läsa. Mm. Nej men det är jo jof jofjon skrev den till exempel då då hade man kanske röstat på. Jag vet inte. Men eh det som jag jag stör mig på en grej här för omröstningen sker på Twitter. Så jag har gått in och röstat men information om tävlingen det finns på DC Universe Infinite hemsidan där vi säger den här tjänsten som endast mm. finns i USA mm. som vi pratade om i tidigare avsnitt. Så när jag går in och ska läsa om det så står det bara att Jag äh, har du får inte läsa på den här sidan för du är fel region. Jag tycker det är jättemärkligt för jag jag förstår ju att eh de har inte kanaliserar en massa digitala serier i olika länder och hur som helst på grund av liksom avtal med distributörer och allt. Det kan väl finnas tusentals undantag. Det här är bara en nyhet. Alltså det här var liksom en informationssida som de själva har skrivit. Det är ju syftet med liksom blockera det för icke-amerikaner. Det är ja märkligt som tusan. Är det är det veckans konstiga DC förslut. Ja. Ja. Nej, men annars har jag inte så mycket nytt från seattidningarna. Jönsson, har du någonting? Ja, alltså jag hade en tanke att vi skulle spekulera lite grann för det låg det var en new gods film som låg på tapeten eh länge, men den verkar ha skrotats så det blev inget det eh och det det verkar lite luddigt och nu är vi i närheten av 1 april här så man ska akta sig lite grann för eh, vilka nyheter som kommer ut eh och så eh jag har försökt fakta kolla men jag har inte liksom riktigt kunnat bekräfta men det verkar som att eh, den här nogodsfilmen den den blev skrotad därför att nu har ju Zack Snyder redan använt Darkside i eh, Snyder klippningen utav eh, då Justice League och då tyckte man tydligen då det högsta hönsen på DC att då ja men då då kan vi inte använda det vilket jag måste säga är fullständigt befängt alltså Darkseid gör ingenting i Justice League filmen som inte är i Darkseids karaktär så vad var tanken i det här New Gods manuset säga ja, nej men i vår version så är Darkseid jag kan okay, sitta kontinuerligt på soffa är den liksom det vad vad tanken att han skulle sitta i soffa hela dagen i den filmen för nej det passar inte med Sniders nu icke eh, i en continuity film då kan vi inte använda det. <laughs> ja ja okej. Okay. Vad märkligt. Ja, det är väldigt men eh... Och, och tillsammans med den så har en en utav de många Aquaman uppföljarna också skrotats eh dock inte den huvudsakliga Aquaman uppföljaren Aquaman 2 den är till ingen fortfarande i production eh men det skulle komma en spin-off. Det var den här triskfilmen. Ja, The Trench, The Trench shall it. Into Swamp thing. Det är nåt annat. <laughs> Nej men det, det precis det trench ehm um, det skulle vara en, en spin-off men den eh, och, och, och anledningen som gavs till det verkar vara så här nej men vi vill inte ta fokus från Akuman 2 filmen. Nej men ni annonserar ut en samtidigt som ni annonserar ut Akuman 2 filmen och det var för typ ett och ett halvt år sen. Är det först nu ni, var... ni har insett att vad är 20 det är ju vad är procent, liksom, chansen att en film faktiskt blir gjord när de han säger ute för det det här är ju det känns ju som det är allt det så här ja och och det precis och där sätter du faktiskt lite huvudet på spiken också det det de har sagt det är att de jobbar på en pitch eller de jobbar på en idé det vill säga det betyder i princip att Warner har satt en författare eller en screenwriter eller någonting till att jobba ut en, en film inget mer så det som kan ha hänt är att liksom personer som jobbade på det tröttnade. De gillade inte manuset, whatever. Alltså och det här händer jämnt. Så att mm. det är inte så att liksom 100 filmarbetare och skådespelare och så vidare liksom som står på stor studio och bara nej, ni får gå hem igen liksom liksom <laughs> så det är bara manuspitcher. Och jag tror att vi har blivit lite mätta och blivit lite vana vid att om en om man annonserar ut någonting som in the works så betyder det liksom att det kommer att ske. För så jobbar lite Disney Marvel eh mm. de har ju, de har inte riktigt men i princip producerat allting de säger att de ska producera inte riktigt men men men nästan eh men de har ju också jobbar ju efter ett väldigt väldigt tight och väldigt liksom specifikt schema och de har säkert en massa pitch idéer som aldrig når allmänhetens ljus mm. mellan då Warner och som de flesta studios gör har sagt ja men vi funderar på det här liksom och så sondera om att man testa alla. lite ja ah, är det blir det mycket bass om detta är lönt eller inte, liksom. Exakt. Så och det, det var ju det de gjorde med med Our Man ut för någon vecka sen liksom. Så att vi ska inte vara allt för eh så men en film ehm jag tänker vi hoppar vidare till nästa nyhet för en film som har existerat på det viset rätt länge är Black Adam men The Rock alltså den har existerat i det formatet i det är nog inte 10 år men typ 10 år alltså jätte jättelänge och nu här om veckan så la uh, The Rock Dwayne Johnson ut uh, på sitt Instagram flera uh, uh, han han hade manset framför sig så tog han en uh, en whiskey och uh, liksom det är klart alltså öppnade handen och så fick man se första sidan och då var det ett utdrag från Johnny Cash låten The Man in Black som stod upp på första mansidan. Och den den verkar vara igång. Jag tror till och med den ska på en film nästa månad. Mm. Ja, jag ser tid med att alltså ett, ett ett något datum för mm. när den ska ha premiär typ nästa år vad det väl. Det har de sagt för såna datum i ja. för sig, men men <laughs> men jag tror jag tror att det på riktigt börjar ske nu. Ja, men så mycket du vet om den här filmen, men de har ju gått ut med pompa och ståt och sagt att Dr. Fate ska vara med. Ja, vad det sämnil eller Nej, det är Pierce Brosnan. Ja, det är därför jag blandar ihop. <laughs> en annan vit, gammal vit. Ja, ja. ja, men just det, Pierce Brosnan. Mm. Pierce Brosnan ska vara med och så så ska Helen Mirren vara med. Eh mm. och hon ska vara skurken. Och skurken heter Hespera och vad jag har förstått har folk grans granskat gamla serietidningar och så och inte kunnat hitta den karaktären i serietidningarna det vilket kan betyda att de har skapat en ny skurk eller så har de eh, valt den serietidningskrucken så gett den ett annat namn för att det ska vara lite lite hemligt. Men nedan kommer att vara ett gäng faktiskt eh, på tal om Dr. Fate, eh ett gäng JSA:are, både Hawkman och eh Cyclone heter hon va? Ma Hunkels eh, barnbarn, eh. Atom Smasher också va? Och Atom Smasher också, ja precis. Eh och de är kostade så det liksom där kommer att finnas en riktig JSA närvaro i filmen och det det gillar jag. <laughs> det. Ja, det ska bli det det det det jag gillar också mer. Det. Det, det är kul att de har valt den den vinkeln på Blackadder att ta JC influensorna med också. Det tycker jag. Om. De släppte en sån här läckt bild så här. Eh, Hawkman confirmed eller nåt sånt där vad det liksom och, det, och då var det så här, här kan vi se en modell utav eh och så stod det så här i rubriken liksom är det är det Hawkmans rymdskepp fronteragar och så massa bilder från liksom serietidningen hur de rymdskeppen såg ut men bilden var ju på liksom en ganska stor plywoodskiva som var liksom skuren. Jag kunde inte riktigt se ett rymdskepp där men med lite god vilja så ja det ni skuren typ som ett Tenagarian rymdskepp. Ja. Så kanske det är Okej. Okay. Det är, ja det är ju fett om det är det men jag är inte säker på att det är confirmed. Nej, okej. Okay. Ja, men den den vet vi ska bli av i alla fall då den här filmen. Ja, och jag är väldigt taggad. Jag jag tillhör de som tyckte om Shazam filmen som kom för några år sen. Så, såg du någonsin den? Ja, jag tillhör nog ett annat läger där, men jag visste jag såg den. Men kan du kan du säga vad vad du inte gillar det eller så utan att gå in på det alldeles för mycket. Ja men det nu var det tog sig så jag såg den här men den är visst var den väldigt löjlig. Mm. Och det, det jag vet att det, det funkar inte för mig riktigt. Sen är inte jag den största Captain Marvel äl, <laughs> älskaren överhitt. Captain Marvel hette han först karaktären. Eh och sen blev det en rättighetsfrist mellan Marvel och DC så nu mer heter han Shazam. Just det. Ja, nej men jag är ju inget stort fan alltså det det egentligen är det inte min man ska inte lyssna för mycket på min åsikt där tror jag utan om om de som gilla Captain Marvel tyckte om den här filmen så är den väl jättebra. <laughs> för mig var det dock eh ingen njutning att titta på jag tyckte så nöjer mig. Ja men det var jag tycker man ska få lov att vara negativ. Jag jag jag gilla den. Jag hade ju liksom ett något sånt inneboende behov av att ha lite liksom campig, löjlig DC eh efter ja men Batman versus Superman och så vidare liksom och karaktären Shazam kan vara ett campigt och löjligt. Sent önskar jag att de hade gjort det lite annorlunda. Jag hade ju gärna sett att liksom han som spelar Shazam och han som spelar Billy Batson hade på något sätt kommit överens om att de skulle dela några karaktärsdrag för de är ju helt olika medan mm. att han förvandlas och det är liksom jag blev förvånad varje gång han förvandlas tillbaka. Helt ja, sett är det samma kille för det passar inte alls. Ehm och så. Men det var tydligen tagit en del från eller rakt av mycket av det från Geoff Johns revampet av Shazam till New 52 med undantag att de inte hade Black Adam som skurk för Black mm. Adam var ju då han skulle ha sin egen film. Eh så de hintar till Black Adam till i filmen och tydligen är det så att där är en bortklippt scen ur filmen där så ser man hur hans syskon sitter på tronarna i The Rock of Eternity och så är det en tom stol och så eh, frågar de sig hur hon har förstått att ska sitta där och ja Black Adam då. Eh men det säger de inte. Men eh, han han är ju svensk regissören och han tydligen är det massa människor som skriver till honom och frågar varför den kliptes bort från bioversionen och han har liksom gått ut på Twitter och sagt nej det har aldrig varit med i filmen. Jag, jag lovar er det den den finns som bortklippsmaterial på blu-ray men jag lovar att den aldrig varit med i bioversionen. Men fans är helt övertygade. Så, nej men nej, den var jag såg den i bioversionen och det är jättekonstigt att ni har tagit bort den till blu-ray och streaming varianten. Det är sån eh, Mandela-effekt. Ja ja, okej. Okay. <laughs> Jag förstår. Vad märkligt. Jag jag hade jättekul med den. Jag såg den med Fredde också. Fredde är ett stort Captain Marvel 22 fan och jag, jag vill minnas att han var rätt positiv också. Jag jag har lite namn här. Hawkman är från JSA med i Black Adam filmen han spelas ut av Alice Hodge. Atom Smasher är Noah Settiano och eh Cyclone är Quintessa Swindell. Och så ska Isis hans fru från 52 eh var med också hon spelas ut av Sarah eh Shahi. Ehm så att det där där är där är en del. Det lutar mm. mot en rätt så intressant film tycker jag. Ja. Nämn den studentkapitlet. Ja, jag har faktiskt sett semi spelar sist har jag sett 3D-se filmer jag inte alls sett innan. Jag, jag har nog sett sett på de som har gjort de senaste åren. Alltså sen, sen Man of Steel har jag sett har nog sett alla som har kommit ut nu. Så jag det känns känns bra. Ja, nej jag jag så Isaac Snyder Cut klart. Jag hade ju bara sett 40 minuter av den sist ungefär. Just det. Du vill det vill säga prologen. Eh <laughs> ja. uh, jag halva prologen typ. <laughs> Så så jag är Wonder Woman eh, 84 eh, också och eh, Birds of Prey hade jag eh, inte fått eh, lyckats se tidigare så att nu eh, nu har jag min sån committee cap som nu är jag redo för att det kan komma nya filmer också. Men vad stressad. Min andra snackare nämligen också Wonder Woman 84 så ska vi mm. ska vi ta den som huvudsnackare men jag är nyfiken på Birds of Prey vad du tyckte om den innan vi kastar oss in. Eh ja bara kort kan jag väl säga så här att av de tre filmer så var det den min favorit. Eh så jag gillade den. Eh den hade ja The Works so lovely men det var en för löjlig <laughs> på att <laughs> mycket charm jag sett tyckte jag. Det är jag har svårt att jag har absolut ingen filmrest sen så jag är väldigt svårt att sätta ord på på på på vad jag tycker och inte tycker om filmer men Eh ja, det funkar det för mig i alla fall. Ja, men folk vill inte höra våra recensioner som recensenter, de vill höra våra recensioner som som decinöder. Det, det finns det finns mer lämpade människor man kan fråga om rent filmiskt. Ja, där men jag tyckte den var rolig. Eh jag tyckte upplägget funkade bra så där med liksom eh har The Queen som någon slags berättare genom hela genom hela filmen. Eh skrattade en hel hel gång av liksom så. Ja, det det var det var en bra film och ja, Jakob var inte med då. Det var det var perfekt. <laughs> <laughs> Vad tyckte de om, om Jakobs return då i i slutet utav Snyder Cut? Eh, ja, det är den här konstiga delen i slutet av dem Ja, det var en jättemärklig del. Jag har tagat fattade ingenting till en början, men sen får vi... Nej, jag jag han, det funkar inte för mig den jokern. Jag jag, jag är med dig och jag, som sagt jag såg en intervju med med Petter och han verkar vara en hur trevlig människa som helst. Han verkar jätteglad för att få spela Jakob, men jag, för, för mig och, och alla har olika tolkning av Jakob också. Mm. Vilket är fint, men för mig så är ju anledningen till att han skrattar är ju för att han uppskattar han, han han gillar kaoset och han är genuint underhållen liksom och han vill att andra ska skratta också liksom mm. det det sen finns det ju varianter av det om man kan spela det på olika sätt och så vidare liksom. Men när man då gör honom till att han bara liksom drar rätt och där ser jag vittsam men framfalls skratt ironiskt. Då blev det så här men ja men varför har jag Joken då? <laughs> ja, ja, precis. Det är inte mer vanlig skurk. För det, för då jag ja, precis och då ser jag liksom bara någon som säger ja men alla har gjort Joken som skrattar. Då ska jag göra Joken som inte skratt. Alltså det, det blev liksom mm. Ja, ja, men det jag hade jättegärna varit att ta en, en mycket mer traditionell joken, en sån som det är lite som du säger, alla vill göra en egen tolkning av joken som ska vara så annorlunda på något sätt. Eh, jag hade bara varit att säga en helt vanlig liksom Mark Hamill-version. <här> <här> <här> det det hade varit det det ja, det så men det hjälpte inte att sätta långt hå på honom liksom bara så. Nu, nu blev det bättre va? Nej, det. <laughs> Nej men men liksom ta ta ta Heath Leggers jokeen. Den hatade ju alla innan den den kom ut. Jag inräknat liksom. Men sen kom den ju ut och den var jätteannorlunda. Den var ju väldigt annorlunda, men men liksom han han skrattar inte mycket, men han skrattar. Och så där är flera tillfällen där han bara brister ut i skratt för att situationen är för honom så löjlig liksom. Sen skrattar han ironiskt också men det är liksom nästan som att han gör det för att underhålla sig själv. Ja. Eh, liksom det, man man får en känsla av att han vill göra när, när lätt och gör det och det är kanske är samma tanke han har, men när han gör de här som liksom fiskmöras. Ah, ah. Det är Aes Ventura liksom, det är inte. <laughs> <laughs> ja, vi vi, vi vi vi släpper det och ja. jag är jätteglad att du gillade Birds of Prey, då är det du och jag och eh, min kompis Henrik Jonesskel från eh, Advokatpodden mot världen. <laughs> Men äh, vi gör oss en Wonder Woman äh, 84 då. Vill du börja eller ska jag? Nej, äh, ta du. Ja. Jag ähm, har varit så löjligt taggad på den här filmen. Alltså den den har varit mitt äh, så här ljus i tunneln när jag verkligen inte vill att se en äh, Snyder cut. Eh äh, så jag äh, var på väg och och träffade mina äh, svärföräldrar eh äh, över overn äh, Holly eh äh, och äh, lyckades övertyga dem kan vi inte se kan vi inte se den jag vill så gärna se den den kom ut i dag kan vi inte se den liksom eh och de sa jo men den första var ju rätt bra så det kan vi väl göra sen fick jag ju sen fick jag ju sitta och skämmas va eh för okay. för, för för den ja den är inte så bra eh jag tyckte det, den första det var väldigt så här sitta och skruva sig i soffan bara, ja, ja, det här ja det var ju avsomhallade den här filmen eh uh, det jag jag ska säga den tog sig eh uh, och det var grejer jag tyckte väldigt mycket om i den också men uh, ja ja alltså om um jag förberätter in så så jag vet ju att det är många som tycker väldigt väldigt illa om den eh uh, jag jag har lite tvärtom upplevt så där mot dig tror jag jag ty jag tyckte det, jag tyckte den var i början gillade jag den eh uh, jag gillade jag gillade att det, det inte bara var en film som eh uh, visopen massa 80-tals. Åh oh, så skruva till 80-talet är. Titta här. Utan här filmen var gjord lite som en film från 80-talet eller 90-talet så där att det ja, det var det var liksom lite det var lite vad ska man säga så så så skulle en film kunna se ut som jag minst när jag var liten lite så. Ja, det är lite over the top och lite fånigt men det det funkade ändå för mig. Men jag jag tyckte mindre och mindre om den ju längre den gick. <laughs> Eh <laughs> och och jag tyckte slutet var utan att gå in på det alls. Eh det var då jag lite tog mig för an sig att nej nej, det klarade jag inte mig. Så det är intressant vi har märka så vi båda landar i att det var det var lite jobbigt att titta på men fast i olika delar av filmen då. <laughs> ja, men det är lustigt för att jag håller med dig helt och hållet om att det är liksom i början där att den är mer mer jord som en 80-talsfilm än en att den är stranger things så kastar eh, 80-talsreferenser upp mot kameran. Mm. Det är bara det att det funkar inte för mig. Nej. Det blir för cringe shit <laughs> liksom. <laughs> oh, men precis som du säger jag tror det är gjort helt med flit. Ja, det tror jag också. Eh mm. och jag tycker jag tycker det var vågat gjort men jag förstod så fort jag såg det här så förstod jag. Okej. Okay. Jag fattar folk hatar det här. Jag förstår att folk hatar det här, men för mig funkar den då. Eh, mm. men jag jag jag gick ju in. Du säger att du var det här var ditt Juicy liksom tunneln den här. Ja, ja. Jag gick in med helt andra eh förväntningar på den. Jag hade hört att att den inte kanske var så bra så jag jag förväntade mig verkligen ingenting utan och jag var positivt överraskad över att jag liksom hade roligt eh, så. Sen tyckte inte jag eh därmed tyckte jag inte om Max Lord. Alltså jag jag, jag tyckte inte den cast castingen funkade. Jag tyckte inte den tolkningen av honom var eh var alls det jag hade velat ha. Ehm så agreed. <laughs> så det det var lite synd. Jag hade ju jag, jag kunde verkligen Jag vet inte det här 80-talsformatet som filmen var gjord på så hade en en bättre Max Lord kunnat göra kunnat funka. Han hade inte behövt vara på det sättet. Han kunde ha varit en en mer seriös skurk än vad han är i den filmen utan att säga mer så. Jag tycker att det borde ha varit Dr. Psycho istället. Mm. Fast jag gilla ändå att det var Max Lord på något sätt. Jag jag, jag när jag hörde att Skrarmaklord så tyckte jag Ja, vad fan, varför inte? Men eh <laughs> du har rätt i visst Dr. Psycho men han kan få komma någon gång. Ja, alltså Max Lord är ju knuten till Wonder Woman ja, men egentligen är han ju bakknuten till Wonder Woman via liksom händelserna i uh, upptakten till Infinite Crisis. Han har ingen jättehistoria med Wonder Woman innan. Eh, uh, så att han är han han är på det viset ett märkligt val som en Wonder Woman skurk. Eh, uh, sen vad det jag kunde tycka att det var att de gjorde intressanta grejer med det och jag är väldigt svag för Pedro Pascal då som som som spelar honom så att även när han som det heter på engelska to the scenery vilket han verkligen gjorde så var jag tyckte jag det var rätt roligt. Eh ja. men ja alltså det handlingen det funkade inte. Alltså det är inte det var inte handlingen som funkade för mig liksom och slutet ja nej slutet är ju vad det var det liksom och det det nej men där var där vågar ju jag gillade och jag gillade cheetah faktiskt eh mm. Kristen Wiig eh jag tyckte hon gjorde alltså det var ju det den här tråpen av sån nörd nörd till superskurk som Jamie Foxx gjorde i The Amazing Spider-Man för och Jim Carrey gjorde i Batman Forever och så små gjort det massor gånger och av dem tycker jag hon har gjort det bäst. Eh och jag hade velat ha mer Cheetah. Eh det håller jag med. Jag hade hellre sett att hon var huvudskurken därför att liksom på något sätt relationen Diana och henne emellan var mycket mer intressant än Dianas liksom rätt så lösa relation till till Lord. Eh mm. uh, så det tyckte jag var synd. Jag gillade att att de som name droppade Simon Stagg, klassisk uh, DC ond businessman. Ehm uh, jag gillade att de name droppade Bialia, det fiktiva landet som ligger i närheten av Candac. Ehm uh, och som jag tror uh, går åt uh, hiske lite med öde till mötes i uh, 52 är det inte så eller blandar jag ihop det med ett annat land. Det minns jag inte alls. Mm. Eh om det är så så kan det vara eh, lägga groundwork inför Black Adam, vilket eh, i sådana fall är intressant. Mm. Eh jag gillade speciellt eh att hur hon lär sig flyga i filmen. Och det har förstås inte alla gillat, men länge länge om man lyssnar på några av våra tidiga avsnitt så så pratar vi om att Wonder Woman faktiskt inte kunde flyga som Superman utan att hon kunde liksom hon kunde glida på vindar. Mm. Och jag tyckte det var så snyggt i filmen hur liksom hon lär sig om principen aerodynamik liksom på något sätt och att det är på något sätt lär här med att, att faktiskt flyga. Jag jag tyckte det var jätte Jag blev jätteglad eh när det skedde för det kändes liksom det kändes sant mot karaktärerna och för övrigt den övergripande lexan för Wonder Woman i filmen Black is War att sanningen är viktigare än en äh, en än, än det man vill ha personligen och den lexan passar också väldigt bra in med Wonder Woman liksom att för henne är sanningen det viktigaste och på så vis så funkade även slutet ur det perspektivet men ja det det var en helt rös andra perspektiv det inte funkade ur eh mm. äh, och ja Geoff Johns har ju skrivit den. Eh och Geoff Johns har ju rätt många gånger förut fått kritik för att han inte är någon vidare Wonder Woman författare och jag är nog böjd att eh, fortsätta hålla med. Jag kan inte riktigt begripa varför man inte ber jag vet inte eh George Perez, Gail Simone, Greg Roca eller någon av de som skrivit Wonder Woman länge att skriva ja. ett screenplay. Gail Simone eller Greg Roca hade gjort det jättebra, det är alla säkra på. Men det var det var det. Mm. Nej ja, men det var intressant. Vad är nästa DS film som kommer? Vet vi det? Har, är det någon i Piper i år? Du mm. nej, jo, uh, The Suicide Squad. Åh oh, ja, vad bra det att du det. sa det för The Suicide ja. Squad har ju fått en trailer. Och uh, nu kommer spoiler varningen. Det var en jävla tur att jag la ut min uh, Star of the Conqueror uh, build uh, några dagar innan den trailern kom för när trailern kom, då fick vi reda på att The Big Baddy i The Suicide Squad är <laughs> Starro the Conqueror. Vad <härligt>. het? <här> jag har antagit inte sett trailern. Nej, jag har inte sett den. Nej. Han eh, syns bara svagt, svagt i bakgrunden, eh Starro. Så vi vet inte om han faktiskt är skurken eller ej eh eller om det bara är liksom en, en luring. Eh men eh, jag jag blev så jäkla taggad på den trailern alltså. Jag jag såg om den, jag vet inte hur många gånger som helst. Jag nu sen den kommit ut har jag sett den en gång om dagen. <här> jag bedda i för besvikelse här. Ja. Yeah. Men jag Jag jag älskar den. Jag jag tycker den ser så jäkla rolig ut. Eh uh, och det är liksom ja men The Thinker är med och och King Shark är med. Röst, rösten görs utav Sylvester Stallone av alla människor liksom Harley Harley Quinn, The Polka Dot Man. Eh uh, liksom Men den här bygger, bygger den någonting på den tidigare eller någon av de tidigare filmerna eller har den det verkar så här verkar det verkar som att James Gunn när han han hade en kort period och han fick sparken från Disney och då gick han ju direkt till DC och DC anställde honom eh och sen så ändrade sig Disney så nu jobbar han för både DC och Disney så det finns ju konspirationsteorier som säger att han aldrig fick sparken från Disney utan det var bara ett sätt för honom att bryta kontrakt så han kunde ha kontrakt med båda jag vet inte eh men det verkar som att de DC var så så gärna ville ha honom så de sa du får göra vad du vill Och då sa han och detta enligt James Gunn själv då jag då vill jag göra en av mina favoritserietidningar eh uh, The Suicide Squad och, och då så gör det. Och då, då verkar han har fått plocka lite som han vill så det, det är en uppföljare men den tar inte den förra filmen i beaktning utan det är sin egen grej med lite crossover på skådespelare men du behöver inte du behöver inte ha sett den första. Ehm ja. uh, villissa skådespelare uh, är BP utbytta till nya karaktärer eller, uh, eller till ja, samma karaktär? Uh, nej, uh, nej, utan uh, Will Smith vill ju inte reporera sin roll och det var det fanns ju teorier länge om att Idris Elba skulle ta över som Deadshot men uh, så är det inte utan han spelar uh, Bloodsport <laughs> en annan uh, DC-skurk. Uh, de där är inga nya karaktärer skapade eh uh, utom att de har gjort en ny Ratcatcher och hon heter Ratcatcher 2 i filmen så det är ganska verkar som hon ska vara dotter då till serietidningsversionen eller mm. någon form av eh, efterföljare. Eh och det regissörerna är rätt så bra comic accurate och de eh, den verkar skitkul rent ut sagt. Eh det tyckte jag det trodde jag om den första också. Men här verkar det som att studion inte har gått in och petat en massa så att eh det verkar som att James Gunn och han har sagt det själv har fått total kreativ frihet. Och det kan vara en negativ sak också, men jag tror det är en positiv sak. Ja, spännande. Jag tycker det. Ja. Av och för vi väl ser vad det blir av det. Tåstäng och vi väl nyheterna. För... Ja, men innan vi gör innan vi gör det visste du att äh, The Fiddler inte var DC:s första fiddler? utan den första fiddler var ärkefjenden till eh Vigilanty alltså han västern eh, eh hjälten Seven Soldiers of Victory. Han hade okay. en återkommande skurk som hette The Fiddler som inte är Isaac Bowden eh den eh, vi säger definitivt The Fiddler. <laughs> Okej. Okay. Men han har han har någonting med folktroja också eller? Ja ja. Mm. Men jag tror att det är så nära de kommer varandra men det kanske är andra sidan med den totala utsträckningen av karaktärerna som de tror att That's not my fiddler. <laughs> skulle vara så. Men ja. Ja, vi vi tackar er som har lyssnat i alla fall. Tack för den ny pensionen också alltså. Och eh vi säger på återseende. Ja, vi i samma lederlaps tid, samma lederlaps. Fidd Hello